Аудіокниги українською від студії «Калідор». Триває наша подорож сторінками п'ятої книги «Хронік Нарнії Клайва Стейплса Льюіса «Кінь і його хлопчик». Розділ одинадцятий. Незваний супутник. Коли шаста вибіг у хвіртку, то опинився на луці. За лукою похило підіймалося невелике вересове пустище, що тягнулося до дерев. Та тепер йому не треба було ані думати, ані гадати. Треба було просто бігти. Бігти і край. Руки й ноги в нього дрижали. У боці сильно кололо, а під, що градом котився із лоба, Сліпив його та різав очі Правду кажучи, він мало не падав із ніг І декілька разів заледве не підвертав їх Ступивши на хисткий камінь Дерева ставали дедалі густіші А на прогалинах буяла папороть Сонце зайшло за хмари Але від того прохолодніше не стало Настав один із тих задушливих сірих днів коли мух, здається, вдвічі більше, ніж зазвичай. Мухи обліплювали його лице, та він навіть не намагався їх зігнати. Не до них було. Раптом він почув звук рога нетривожний, хриплий звук Великої Дудки, як роги важкабані, а веселий перегук Тіротіту. чамить і ось він вибіг на широку галявину і опинився серед юрби людей. Принаймні, йому вона здалася юрбою, хоч насправді було там чоловік п'ятнадцять-двадцять. Усі були в зелених мисливських шатах і кінні. Дехто сидів верхи, інші спішилися і стояли в головах коней. Посеред юрми Юнак притримував стримено для літнього чоловіка, аби той заліз верхи. А той пан, для якого тримали стримено, був найвеселішим королем, якого лише можна було уявити. Кругловидий, яснозорий, зі щоками рум'яними немов ті червоні яблучка. Та щойно він вгледів шасту, той думати забув сідати на коня. Він простяг назустріч йому руки... Але це його засяяло, і, не стримуючи себе, той чоловік вигукнув. Коріне, мій сину, ти пішки і в лахмітті? Що за та ні? захекано вичавив із себе шаста, хитаючи головою. Я ні, я не принц корін. Я знаю, що схожий на нього. Я бачив його високість у тажбані. Він шле вам вітання. Король не відводив з шасти погляду, і вираз його обличчя неможливо було описати. «Це ви, к к король Лун?» – видихнув шаста, і, не чекаючи на відповідь, відхекавшись, продовжив. «Пане король, поспішайте! Анвард, зачиніть браму, йдуть вороги! Рабадаш і дві сотні кінноти!» «Ти певен цього хлопче? Запитав хтось із почту. «На власні очі!» – кивнув Шаста. «Їх бачив! Мчав на випередки із ними весь час від Ташбана!» «Пішки?» – спитав той самий пан, здійнявши недовірливо брову. «Верхи! А кони я залишив у пустельника!» – відповів йому Шаста. «Вір йому, Дарріна!» – мовив тут король Лун. У нього на обличчі написано, що каже він правду. «Гей, на коней! І вільного коня цьому хлопцю! Ти ж умієш скакати швидко!» Замість відповіді хлопець поставив ногу у стремено коня, якого йому підвели, і замить уже сидів у кульбаці. Він робив це сотні разів разом із Ігого за кілька останніх тижнів. І тому сидів верхи тепер не так, як першої ночі, коли і його сказав, ніби хлопчик сідав на коня, немов залазив на копицю сіна. Шаста був невимовно радий почути, як лорд Дарлін промовив королю тихенько Сір, у хлопця постава, як у справжнього вершника. Запевняю вас, у його жилах тече шляхетна кров. «А вже ж, це й мені спало на думку», – мовив король і позирнув на Шасту із тим самим непередаваним, майже голодним виразом у сірих очах. А тоді вся ватага пустила коней вскач. Шаста справді прекрасно сидів у кольбаці, та що робити із поводом, він і гадки не мав бо жодного разу його не торкався, коли сидів верхи на ігого. Краєм ока він ретельно придивлявся, як це роблять інші, як часом робить багато із нас на званому обіді, коли не цілком певен, який саме ніж чи яку саме виделку взяти. Він намагався триматися правильно. Та в дійсності він не прагнув керувати конем по-справжньому, а сподівався просто, що кінь, попростує за рештою вершників. Кінь цей, зрозуміло, був звичайним конем, а не розумним. Але мізків йому стало, аби звагнути, що цей дивний хлопчик, який сидів на ньому верхи, не має ані нагайки, ані шпор і не є господарем становища. Тож не незабаром Шаста опинився в самому хвості кавалькади. Та все одно... Він скакав доволі стрімко. Мух тепер ніяких не було. Вітерець приємно обдував його обличчя, і він зміг відновити дихання. І завдання йому вдалося виконати. Вперше після того, як Шаста опинився у Ташбаані, як же ж давно, здається, це було, він відчув полегкість на серці. Він поглянув угору, аби з'ясувати, чи наблизились вони до гірських вершин, та на своє невдоволення взагалі їх не побачив. Лише якісь нечіткі та сірі брили накочувалися на них. Ніколи раніше шасті не доводилося бувати в горах, тож не дивно, що він був вражений. Це хмара, бубонів він собі підніс. Надходить хмара. Зрозуміло. Тут, у горах, ти й справді, ніби на небі. Подивлюся, яка хмара зсередини. «До чого ж цікаво? Мені давно це хотілося дізнатися!» У далині ліворучі трохи ззаду сідало сонце. Вони виїхали, мабуть, на битий шлях і почали скакати ще швидше. Та кінь шасти їхав останнім, раз чи двічі. Коли дорога повертала, а з обох боків дороги тепер тягнувся густий ліс, Шаста на секунду-дві втрачав решту вершників із свого поля зору, а потім вони пірнули у туман, чи то туман накотився на них. Усе довкола стало сірим. Шаста й не уявляв раніше, до чого холодно і вогко може бути у хмарі, а до того ще й темно. Сіре дуже-дуже швидко оберталося на чорне. Тось на чолі колони час від часу сурмив у ріг, і щоразу звук той лунав все далі і далі. Тепер Шаста взагалі нікого не бачив, та певна річ, він зможе їх побачити лише доскаче до наступного повороту. Проте коли він повернув, то однаково нікого не побачив. По суті, він взагалі нічого не бачив, а кінь його перейшов на крок. «Давай, вперед, конику, давай!» – підганяв його Шаста. І знову почувся звук рога, але тепер він був дуже слабкий. І Гого завжди казав Шасті, аби той вивертав ступню. І Шаста гадав, що трапиться щось жахливе, якщо він увіп'ється п'ятами коню у боки. І спало йому на думку, що саме тепер прийшов час спробувати. «Послухай, ну, конячко!» попередив він. Якщо ти не побіжиш, то... то знаєш, що я тобі зроблю. Я п'ятами увіп'юся тобі в боки. Правда-правда, увіп'юся. Кінь на цю погрозу і вухом не повів. Отож Шаста міцно влаштувався у кульбаці, обхопив кінський круп коліньми, стипив зуби і щосили вдарив п'ятами коня в боки. Єдине, чого він досяг, то це того, що кінь п'ять-шість кроків біг під тюбцем, а відтак знову перейшов на крок. Та тепер було вже досить темно, і ріг, здається, взагалі замовк. Єдиним звуком, що чувся, було постійне крап-крап води з гілок дерев. «Хм, здається, навіть кроком ми хоч якось там та кудись доберемося», – сказав Шаста сам собі. Лишень сподіваюся, що не наскочу на Рабадаша з його кіннотою. Він їхав далі, як йому здавалося доволі довго, і увесь час їхав кроком. Тепер шасту розривали два почуття – ненависть до коня і вовчий голод. Нарешті він опинився на роздоріжжі. І поки він міркував, яка із доріг має вести до Анварду, ззаду долинув глухий шум, від якого у хлопчика аж у п'ятах закололо. То був тупіт кінських копит. «Рабадаш!» – здогадався Шаста. Думати, гадати, яку дорогу обере Рабадаш, було ніколи. Якщо я оберу якусь одну, то він, можливо, обере іншу. А якщо залишуся на роздоріжжі – то мене схоплять неминуче». Він спішився і повів коня за вуздечку дорогою по праву руку. Звук кіноти швидко наближався, і за хвилину-другу Шаста зрозумів, що вершники теж вже на роздоріжжі. Затамувавши подих, він чекав, яку саме дорогу обере Рабадаш. Пролунала коротка команда. "Сій!" А потім... Почулося нетерпляче кінське хропіння, биття копитами об землю, форкання коней, коли вони кусають водила і заспокійливе поплескування вершників по кінських шиях. І знову, перекриваючи увесь цей галас, пролунав владний голос. «Так, увага!» – мовив той голос. «Звідси до замку рукою сягнути, тому слухайте мій наказ». У нарні, а там ми маємо бути на світанні, крові зайвої не проливати. Під час цього набігу ви маєте вважати кожну краплю нарнійської крові вартою цебра вашої. Під час цього набігу кажу, іншим разом боги дозволять вам проливати стільки крові, скільки завгодно». Причому на всіх просторах від кейр паравелю до ліхтарної пустки. Але це стосується тільки нарні. Тут, у Древляндії, головне діяти рішуче, блискавично та нещадно. Доведіть вашу справність. Замок короля Луна має бути моїм за годину. Якщо впораєтесь, я віддам вам його на поталу. Більш того. Тоді від своєї частки у трофеях я привселюдно відмовляюся, натомість вимагаю одне вбийте мені кожного варвара чоловічої статі, хоч би то було немовля, а решта в мурах замку ваша. Не гребуйте, грабуйте, діліть, як вам заманеться, жінок, золото, доросінне каміння, зброю, збрую та вина. Ну а того, хто, коли піднімемо браму, пастиме задніх, я спалю жевцем. Вім'я Таша непоборного і неубаганого, в паратоїни. З голосним тупотінням кіннота рушила, і Шаста полегшено зітхнув, адже вони обрали інший шлях. Поки загін проходив роздріжжя, Шаста з тривогою відзначив, як довго вони йшли. Весь день він говорив і думав про дві сотні шабель, але навіть не здогадувався, скільки це насправді і як це багато. Та нарешті звук кінноти стих вдалині. Він знову був сам. Навколо панувала тиша. Лише із віття дерев крапотіла роса. Крап, крап, крап. Що ж, тепер дорогу на Анвард він знав, але, звісно ж, їхати туди було б самогубством. Це означало б потрапити у лабетих головорізів Рабадаша. Але як же ж мені бути? – майже вголос запитав себе Шаста. Та не вирішивши, що робити, хлопчик знову заліз на коня і пішов далі тією дорогою, яку обрав раніше, сподіваючись, хоча й не дуже що натрапить на якусь хишку, де зможе попрохати трохи їжі і попроситися на ночівлю. Звісно, раніше він думав повернутися до Аравіс і Гогота Гвін, які лишилися у пустельника. Але зробити цього він не міг, бо тепер не мав жодного уявлення, в який бік повертати коня. Рано чи пізно, врешті-решт вирішив він. «Ця дорога кудись мене та виведе!» Та все залежить від того, що ти розумієш під словом «кудись». Наразі дорога вела його туди, де дерев мокрих, зелених і темних ставало дедалі більше, і ще ставало холодніше і холодніше. До того ж, як на диво, пронизливі вітри віяли, гнали туман повз нього, але туман той – аж ніяк не розвіювався. Був би шаста вродженим горцем, він відразу збагнув би, що за цим криється. А крилося лише те, що він уже піднявся високо-високо в -високо гори і тепер був чини на самому гребені перевалу. Але ж як житель рівнин, шаста про гори нічогісінько не знав. Ох, ускочив я по самі вуха, «Заліз, як муха, в патоку», – мовив він сам до себе. «Здається, немає нікого найнещасливішого за мене на цілому білому світі. Чому у всіх все як в людей, тільки не у мене? Ті нарнійські пани та пані безпечно вибралися із Тажбаана, а я лишився позаду. Заравіс і та Гвін у старого пустельника. Все гаразд. Чому ж вісником до короля Луна обрали саме мене, найбесталаннішого? А кого ще? Король Лун зі своїми людьми либонь давно уже в замку, і браму на колоду замкнули до підходу Рабадаша і підготувалися. А я? Я нікому не потрібен. Сам у лісі, як билинка в полі. Від утоми, голоду та спраги йому стало себе так шкода, щоб по щоках покотилися рясні сльози Та раптом він забув і про втому, і про жаль Його пройняв жах Зовсім поруч із ним хтось був Було темно, хоч в стрель, нічого не видно А той, чи то звір, чи людина Ступав так тихо, що і кроків не було чути Єдине, що було чути, це дихання його невидимий супутник дихав із такою силою, із якою не могла дихати людина. І шаста вирішив, що це має бути дуже велика істота. Те дихання він помітив не відразу, тому насправді і уявлення не мав, як довго ця істота крокує поруч. Так ось чому це відкриття стало настільки жахливим потрясінням. В голові у нього промайнула згадка. Колись давним-давно він чув, що у північних землях водяться велетні. Від переляку він аж губу прикусив. Та тепер, коли у нього справді з'явилися причини лити сльози, він про це й думати забув. Те щось, якщо вже то була не людина, кралося поруч настільки тихо, що у шасти виникла надія, нібито йому привиділось. Та не встиг він себе у цьому переконати, як зненацька і темряви, почулося, як хтось глибоко зітхнув. Отже, уява його була ні до чого. Хай там як, а раптом він відчув гарячий подих на своїй замерзлій лівій руці. Якби хоч кінь був годящим, чи знав би він до пуття, як правити... Та хай там що він дременув би вперед і галопом, але як пустити коня у чвал, він не знав. Отож, він і далі продовжував плентатися тихою ходою, а оба бічнього простував і дихав гарячим невидимий супутник. Врешті-решт Шасті просто урвався терпець. «Хто ти?» Запитав він майже пошепки. «Той, хто довго чекав, коли ти заговориш», – відповіла істота. Голос її не був гучним, але був глибоким і могутнім. «Ти ти велетень?» – запитав Шаста. «Можеш називати мене і так», – мовив могутній голос. «Та я аж ніяк не схожий на істоту, яку ви, люди, звете велетом!» «Я тебе зовсім не бачу», – сказав Шаста, вдивляючись у темряву. І тут, бо йому раптом спала іще жахливіша думка, він запитав ледве не криком. «А ти бува не той? Не мрець? Ой, благаю тебе, благаю! Іди геть, будь ласка!» «Що поганого я зробив тобі? Ой, чому мені так не таланить?» І знову він відчув тепло подиху істоти, і не тільки на руці, але й на своєму обличчі. «Ось, прошу», – сказала істота, – «бачиш, це ж не подих примаричі духа. Розкажи мені, чому ти вважаєш, що тобі не щастить?» Цей подих чомусь заспокоїв Шасту, отже він говорить не із небіщиком. І він почав розповідати. Розказав, що він ніколи не знав справжніх батька і матері, а виріс він у злиднях одного рибалки, який обходився з ним дуже суворо. І розповів Шаста далі історію своєї втечі і те, як їх переслідували леви, і змусили рятуватися в плав, і про всі загрози для них у Тажбані, і про ніч серед могил, і про те, як вили у пустелі дикі звірі. І розповів він про спеку і спрагу під час мандрів пустелою, і як майже досягли вони своєї мети, коли інший лев напав на них, поранивши Аравіс, а ще про те, як багато часу спливло, Відтоді, як він востаннє їв. «Я б не сказав, що тобі не таланить», – сказав могутній голос. «А хіба ж то таланить натрапити на шляху настількох левів?» – сказав Шаста. «Лев був лише один», – зауважив голос. «Як це один? Я щойно розповів тобі, що було щонайменше два леви першої ночі і...» Був лиш один, але він був прутконогий. Звідки ти знаєш? То був ніхто інший, як я. Шаста від несподіванки роззявив рота і нічого на це не сказав, тож голос помовчавши, продовжив: Я був тим левом, який примусив тебе пристати до Аравіс. І я був тим котом, що утішав тебе серед мертвих. Я був той лев, який, поки ти спав, відганяв від тебе шакалів. Я був той лев, який додавав коням нової сили, нагнавши на них страху, аби ти встиг вчасно зустріти короля Луна. І я був той лев, якого ти не пам'ятаєш, але який – Відштовхнув човна, в якому ти, мале дитя, на порозі смерті лежав, щоби човен той пристав до берега, де сидів старий рибалка, якому тієї ночі не спалося, і який взяв тебе за сина. Тоді, тоді, виходить, це ти поранив Аравіс? Так, я. Але навіщо? Дитино, зауважив голос. Я зараз розповідаю тобі твою історію життя, а не її. Кожному я розповідаю лишень його історію. Хто ж ти? запитав Шаста. Я це я і є, сказав голос дуже глибоко і низько. Та так, що задрижала земля. А тоді знову «Я! Це я і є!» Дзвінко і чітко та радісно, а тоді втретє «Я! Це я і є!» прошепотів він лагідно, ледь чути було, і все ж таки здавалося, що линуло звідусіль навколо тебе, немов словаці, прошелестіли листям. Часто більше не боявся того, що голос належить звіру, який може його з'їсти, або що це голос примари мерця. Але охопив його новий, зовсім інший трепет. А ще він чомусь відчув радість. Тим часом чорний туман перетворився на сірий, а сірий туман перетворювався на білий. Ці зміни... Мабуть, почалися іще певний час тому, але поки Шаста говорив із істотою, нічого іншого він не помічав. І ось білизна навколо нього стала сяючою, настільки сяючою, що від неї доводилося мружити очі. Десь попереду почувся спів птахів, і хлопчик зрозумів, ніч нарешті закінчилася. Тепер... Стало добре видно і гриву, і вуха, і навіть голову його коня. На них зліва лилося золотаве світло. Він подумав було, що то сонце. Шаста повернув голову і побачив, що поруч нього крокує лев, вищий від його коня. А кінь здавалося його не боїться або ж не бачить. Сяйвоте йшло від Лева, і ніхто не бачив видовища жахливішого або ж видовища прекраснішого. На щастя, Шаста все своє життя прожив на Крайньому Півдні, у Астраханстві. Він не чув розповідей, які пошепки передавалися у Тажбаані з вуст вуста про страшного нарнійського демона, який з'являється у подобі Лева. І, звісно ж, не знав він жодної з правдивих історій про Аслана, великого лева, сина імператора над морями і короля над усіма великими королями Нарнії. Та одного погляду улик лева було достатньо для того, аби хлопчик зіслизнув з коня і впав перед ним на коліна. Йому не сила було говорити, та й нічого він не хотів казати. Він знав, нічого казати йому не треба. Великий король над усіма королями схилився над ним. Його грива і якісь урочисті дивні пахощі над гривою огорнули хлопчика. Лев язиком торкнувся чола шасти. Хлопчик підняв обличчя. І їхні погляди зустрілися. І цієї миті бліде мерехтіння туману І палаюче сяй волева Сплелися у бурхливій славі, З'єдналися і щезли. Часто був сам Верхи на трав'яному схилі гори Під ясним синім небом. А довкола лунав спів Тахіу. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ прекрасної книги Клайва Стейплса Льюїса Хроніки Нарнії. Кінь та його хлопчик. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. Не забудьте підписатись на канал та вподобати відео. Ну, а ми з вами не прощаємось, почуємося в наступній частині, не спиняти ж нам розповідь на середині.